і я умерла без свічки, то не забудьте передати мені на той світ свічку. Ну, мало що може бути. Може у сні умерти. Може, дома нікого на ту годину не бути. Усе ж може бути. Але свічку передати, передайте. Та як будете передавати, то добре думайте, ким? Передавайте кимось добрим, незабутливим. Таким, на кого є точна надія. Бо як Катеринка Василя Миколаїшиного умерла без свічки, то у якимсь часі свічку передавали покійним Дмитром Калиняковим. Поклали йому у труну ще одну смертевну свічку. Сказали, щоб передав на тому світі Катеринці. А він, покійничок, вадився з нею усе життя. Знаєш, як то по сусідству буває. То кого -то не ту курку потопче, то сусідська корова конюшину в городі щепне – то діти садовину обірвуть до часу, то бабими же себе, яку брехню пустять. Ну, то й не передав Дмитрик Катеринці свічку. Забув. Або що, а може, загубив із страху, як на брамі раю став. То вона сирота, найбог хоронить, усю фамілію замучила з того світа через тоту свічку. Мучила доти, поки не вмерла Василина з Кривулі. При ціні не вмерла, Машина у потоці вбила. То покійничка так таки донесла Катеринчину світочку меже ангели. Чи де там вона тепер ходить? Ну, то Катеринка вже лишила у спокої фамілію. А то була непорадна година. Нема гірше, як покійник живих мучить з того світа. Ой, нема гірше. А як уже умру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 Щоби не йшла до тіла, аби не перепудилася, бо усе ж може бути. Тіло може бути не дуже файне, а набереться страху, дитину мертву потом може вродити. До тіла тяжкій жінці не кончайте. Надивилися діти й онуки, і невістки на бабу за життя. Їм стане, аби згадувати. На подвір'ї роботу їм дайте, Ми люди пустіть. Най на файних людей дивиться, Котра тяжка, Аби дитина була файна. Якби хто де в далекій дорозі був, Не зривайте з дороги. Семена до Нелишиного Викликали були з дороги На похорон його вуйка. А Семен був шофером. Горіхи у Мурманськ віз. То довіз ж до Москви. Там Горіхи лишив на продаж, А сам за руль і у село. А їхав Витко скоро,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 У таку хвилину сказав пусту гадку. Ото, дочко, як маєте щось дурне сказати, наберіть у рот води. Бо то не лиш Іван з Кривулі мав таке після смерти. Параска Гаврилюкова, покійниця, так уже нажилася із своїм корнилем що куди там, що був охочий до чужих жінок, а що до горілки Господня твоя воля. Параска не раз. Свариться з Корнелем у себе перед хати на подвір'ю, а пів села чує. І плакати, каже, за тобою не буду, і до року віддамся, як ти мені у печінку в'ївся. А що вже, кляла чоловіка? То таких клятьбів світ не чув. І щоби тебе кров нагло залила, і гробом би тобі кидало, то диявол усе язиком людським керує. А Бог свою вагу небесну має. Ой, Боже, Боже! Корнеля кров нагло залила,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 Ото ну, то маєш, що гробом Корнильовій кидала та кістки трусило. То я казала дітям і онукам наказувала, аби ніякі коні не брали, а тим, що мене будуть нести, горівки не давати. Як схочу, то будуть пити по всьому. І найдобре під ноги дивляться. Може, хто і мене тяженько та так погано закляв коли? «Онуків є дванадцять. Три рази можуть змінитися. Бабинка легонька, як тріска. Домовина вже усохлася, так що нести буде легко. Якби могла, то сама би понесла, як надумаю, який жаль завдам на плечі фамілії. А якби Боже Борони умирала не при пам'яті, то приведете панотця, щоб щоби Євангелію читав цілий день, аби гріхи свої забрала на той світ»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 Тяженька робота, витко, їх умертвила ще в череві. Десь криве слово невісткам сказала. На роботу у колгосп гнали й у свято. І вила у руки в неділю брала, і граблі, бо не було ж де дітися. І, і чи то за гріх при такому життю тяжко? За добре тяжко, а за гріх ніг. А дзвонареві заплатить по-людськи, аби дзвонив довго, щоб люди чули, що душка моя вже відлетіла на той світ. Я аби трохи люди лишили роботи та й задумалися, що й вони не є вічні. І треба жити якось так, щоби жити довше. Най дзвонить файно і довго, а грошей на то найдіти не шкодують. Другі за один раз пропивають більше, ніж дзвонар коштує. А я свої діти маковиням не годувала, але ж грудей до двох-трьох років давала. Видиш, немає вже грудей, самі капшуки лишилися. Але зато діти здорові виросли. Ну, котрі мали умерти, то вмерли ще в утробі. А як уже вродилися, сама видиш. Слабі, але ще добрізькі. Мене вже роками здоганяють. Ну, а як будете мене мити, то мийте тепленьким. І воду беріть лише з нашої криниці. І не сіпайте, і не тріпайте, бабу, дуже. Лиш тримайте руками добре, щоби не побити вже по смерті. Бо, може, ще дужка буде десь близько літати, та й буде сердитися. Що не добре з бабою обходитися, то по тому вам рук нічого не буде триматися. Та й ні, щоб у хату збіглася вас сила теменна, щоб глотилися не до порядку, та й через плач як-небудь мене вмили. Скільки там того вмивання? Я вже сихаюся на ніць. Уже геть маленька стала, геть здитиніла, зматіцькалася а вмієте, кладіть зразу у труну. Видиш, яка файненька моя труночка. Бо то як покладуть наперед на лавку, а потім торгають, сіпають сюди-туда, а тіло не любить торгання. Наторгалося на цім світі, щоб ще спокою і на тім не дали. І дивися, дочко, щоб руки склали файно.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 Чорненька хатка, що вигрівається тепер разом з нами на сонечку. А свічку дасте мені у руки не ту грубу, магазинну, а оту ту, з сукану справдивого воску, що коли дід бджоли свої тримав. О, то такий запашний візг був. Що мертвий бездригнувся, понюхай ту свічку. І потепер пахне, хоч сукала я її вже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 Найдогоряють А згорені свічечки зберете І зверху на домовину На цвинтері висипте А щоби не забули Покладіть Медору Дивитися на свічки Щоби збирала згорені А потім понесла на цвинтер Вона однаково цілу ніч сидить Коло тіла Що то є, коли людина Не може спати Вона совісна то як скажете це робити, зробить і не забуде. А за це Мидорі хусточку дайте, з тих, що у шафі на обхід складені. І не лишайте тіло уночі саме, бо то свічка може загорітися, або ще щось може зробитися. Домашні удень набігаються, та й трохи придрімають, а чужі можуть сидіти. У бесідах, коли тіла ніч легко минає. Тому вже є пару років, як лишили покійного Іванця на ніч самого. А свічка була висока, зігнулася і з зголов'я на лице впала Та так обпалили лице, що найбог боронить. Так обгореного й поховали а знак-то є недобрий, як мерця обгореного ховають. Одна справа, як світло убило чи громом спалило. А коли у хаті не догледіли, ото є погано. На фамілії по тому відбивається. Так тобі скажу, дочко, молоді ж теперішня думає, що те є пуста бабинська бесіда, ці знаки. А люди старі не дурні були. Усе звідки знали. І нам казали знати. Ну, як умерла була Гафія Калинякова, ну, та, що за неї казали циганка, то дуже якось був зачервонився у неї лівий бік лиця. Ну, так якби жива була і завстидалася чогось, та й кров їй ударила в лице, а наш паламарій каже, то на скорого мерця у фамілії. І що ти думаєш, дочко? До двох місяців Гафійна донька Оксана при злогах умерла. Дитину вчинити вчинила, а то була неділя. Докторі понапивалися, до жінки ніхто не навідався, то так і зійшла покійниця кров'ю. А дитинка, біднятко, вижила. «Дівка, як і її мама! Кров з молоком дівка!» Або ще друге було, і також на біду знак був. Ховали гриця коваля, а то було серед днини. Машин на дорозі повно, а коваль жив у кінці села. Поки процесія перейшла усе село до цвинтаря, ну, не всі шофери терпіння мали їхати за похороном, Ну, то обігнала одна машина процесію. Йой, кажуть, то не є на добре обгонити похорон. Так і було. Не наїхав той шофер далеко. Отамо, коло клубу, мусів або сам убитися, або дітей з школи бити на смерть. То він викрутив руль, та так, що заїхав у стіну клубу. А воно, як на смерть, то хоч у мішок сховайся, а вона тебе знайде. У тім клубі роками світла не було. Роками кіно не крутили. Два рази клуб горів, бо не було б бензини, щоби пожарники води привезли. І нічого, світ без клубу не завалився. Клуб був замкнений на замок роками. А в той день прислали з району комісію, бо молоді ж написали, що Кіна у селі нема, то й прийшла комісія у клуб дивитися, що й до чого. Та так двох людей з комісії. І смерть у клубі знайшла, як машина в'їхала з вулиці. І скажи, що старих людей не треба слухати. А якби ви слухали, то багато чого було би не так. Але ми колись не все слухали, що старі люди казали. Так що я тобі скажу, що непослухенство буде стільки, скільки світ буде. А старі будуть нарікати на молодіж. То так ведеться, відколи світ та сонце. Але ж воно як старіш, то забуваєш, що було, коли ти сам молодий був. Що, давно дівки не малювалися? Ха, ще й як малювалися? На на терці – Буряків червоних та вималюють писки та й до церкви йдуть. А трохи сажі та на брови та й маєш? А тепер не то саме то самесеньке. Хіба лиш фарба купована, але це вже друга бесіда. Хе, я тобі колись ще розкажу, що то давно було. Буде час, таке тобі не розказую, що будеш мати, що згадувати про бабу Юстину. А тепер тебе вчу, аби знала, що робити доряду, коли мені прийде час умерти. Так, за це і за це тобі казала. Юстина загинає пальці в умі, рахуючи щось. Щоби тіло на ніч не лишали саме, казала. Ага, у голови у труні покладіть лиш. Калину і Васильки. А решту не кладіть, бо решта зів'яна і засмердиться. А якби я прокинулася та устала? Ой, встану. Але так годиться, то й мені так зробіть. Чула? А тих, що люблять ворожити, не пускайте близько до тіла, бо то таке можна наворожити на мертві людині що не одна жива, як мертва, стане. То є такі господинки і в нашому селі є, що на ворожці з мерця пенсію би собі заробляли. Роботи їм не дай, а дай лиш дірватися у хату, де хтось спокійнився. То гріх великий, дочко. Не хочу навіть язик тою пустотою заговорювати. А як котра з них прийде, то наша сваха, Петруня, добре знає, хто ту справу любить. То най не свариться з ними, але так якось легонько найз хати покаже дорогу. Виводіть по підруки на двір, нібито щось порадитися з ними хочете. А тримбітачів наймайте із дихтинця, щоби ані тих труб, ані гармошки не було. Нічого, що би не було, лиш трембіти. Увечір найкузьма грає людям у флояру. О, то така жалісна музика, що серце може тріснути з від тої флояри. А трембітачі отако стануть перед хати та так найграють, поки можуть. То музика якраз до смерти, а не до веселості. Як то були, зробили у нас замоскалів. Хоч борони Боже. Ой, стрім голов пустилися були люди у той час. А тепер ще гірше. Але Бог не вертає до розуму. І дурних, і недумаючих. А як прийдуть увечір люди до тіла, вина не давайте. Бо ще зачнуть співати та веселитися, то забудуть, що до мерця прийшли. А то тепер звичаю грушки вже нема, то нема чого колотіла й веселитися. То давно було, що приходили до небіжчика на забаву та й тішилися, що відійшов у краще життя. А потім упере інакшили усе. Звичай умер, а Тримбіта заграла веселої. І, Боже, кажу ж тобі, що усе стрім голов пішло. Але що ж то нарікати? Самі люди винні, бо позволили таке робити. Так що грушки нема, то й не нагадуйте. Тепер і так люди з розуму посходили. Але шкода, що нема грушки. Неню як умирав, то ще люди приходили на грушку. Висіли одно на одному, тішилися, вівкали по стіни. А тепер якийсь такий час ніякий настав, що не в тіхі, ані плачу такого, як треба. Усе якесь ніяке. А будете людей столувати, то давайте пісної їди, і всякої. Бо навіть як днина буде не пісна, то все одно хтось буде такий, що їсть пісно. Може, день якийсь за кого тримає, може, за рікся від чогось. А як їди пісно і не буде, піде людина з похорону голодна. А то не добре. Іти з похорону з порожнім жолудком. Як буде осінь, яблук давайте і грушок до калачиків, і гарняток. Кожному гарнятко, калачик і свічечку. І ще грушко або яблучко, як буде врожай. Ну, про ті яблука ніхто не збідніє. Дідсад такий лишив, що «Мой!» А люди будуть їсти ябко з юстиненого саду. До вінків рушники не забудьте покласти. Кладіть оці що ми з тобою перебрали та пересушили. Бо я знаю, Тонь це може поміняти на дорожчі. Вона вже хотіла накупити, та я не дала. А я колись купила по 80 копійок, та й буде добре. Не виходіть звіри з тими китайськими рушниками та турецькими хустками. Люди не так тепер сутужно. Ні, щоби потім ще обговорювали, що фамілія гонорилася на похороні. Смерть – то не показ і не весілля. Лиш на весіллі люди одне перед одним гоноряться, а смерть – не гонор, то лиш друге життя. І перейти у нього треба без гонору, але й не так, щоби на збитки. Смерть сердити не можна. А як умру у теплу годину, то холодець не будете варити». Бо стануть дралі. Хто ж ті драглі буде їсти? Лише переведете працю. А оселецю і завиванців з горіхами і повидлом давайте також багато. Оселець тепер дорогий, то не кожний купить, а на похороні таки попробує заюстинену душу. А і щоб хренью накопали та цвіклі зробили. А домашні цвіклі то такі домашні, а хреню накопайте у городі під Іванцевим. Там хреню більше, як барабуль родить. А кухарку возьмете на талку. Люди її люблять і їду її люблять. Хліб на пекарні не заказуйте, спечіть самі. Оксана наша причинить тісто і хліб дайте свіжий, і кави дасте ячмінної. Ми з дідиком колись то варили тої кави та й з хлібом їли. А хто йшов з вулиці та й був голодний, також кави давали. А щось тепер таку вже і не приносять мої з магазину. А то кава добра. І від черева добра. Абись від мене знала, з'їж ложку дві сухої ячмінної кави, як ідеш у дорогу. І навіки тебе черево не знайде в дорозі. Безпечна собі будеш. А хоч би що їм не дуже добре з'їла. Бо то тепер порошки, якісь та порошки, а порошки отрава велика і гроші великі. Але хто хоче бабу стару слухати? І столуйте людей до цвинтаря. Поки сюда-туда щось робиться, то ви людей столуйте. Бо по тому можете забути, то можете з цвинтаря не всіх закликати. Не кожен може прийти, бо одному вже пора до господарки, другому корову доїти, а похорон може затягнутися. Так що столуйте до служби, щоб люди не йшли голодні. Бо поки служба, поки то все, будуть сердіти та й підуть по хатах. А як люди будуть столуватися, а ви отут перед хати, але ні, ліпше в саду столи покладете. То ви домашні, не говоріть багато, не бігайте одно перед одного. То вам кажу не весілля, то комашня, то поминки. Най одна носить тарелі, друга збирає. Але не приказуйте коло стола, як коло умерлого. Не всім же ж людям смутно буде, як вам. То нащо на людей смуток нагонити? Ще скажуть, що їди вам було шкода. І зато голосили коло столів, аби люди менше їли.